Itt a 90.9 Jersey. Szervusztok kedves hallgatók! Nyári Gáborral, Puzsér Robival, hello, hello. Oszkárral, ezúttal a Mária Magdolna című filmről fogunk beszélgetni. Az idei Mária Magdolna című filmről, mert egyébként nem újdonság az sem, hogy vitatárgya, az ő élete, és az sem, hogy különböző filmalkotásokban, akár a 2005-ös talán, talán amerikai, francia, a 2000-es olasz-német filmben, vagy akár a 88-as Krisztus utolsó megkísértésében is felmerül, hogy mi az ő szerepe Jézus történetében, és hát ugye próbáljuk lemosni róla a prostitúciónak a vágyát és történetét. Ez a mostani Mária Magdolna is részben erre tesz kísérletet, annyiban, annyiban mai hozzányúlással, hogy nem helyreállítása célja, hanem túlfürdetés a célja. Nem arról van szó, hogy lemossuk róla a gyalázatot, hanem helyezzük az apostolok elé, amire már láttunk példát, sőt, talán helyezzük Jézus elé, sőt, én tőlem akkor már miért nem helyeztük Isten elé. Uh -huh. Itt egy ilyen túlmosdatás történik, ennek a, ennek a története és egy lehetséges Mária Magdolna nézőpont a Jeruzsálem felé vezető útra és a Jézus kereszt halálára ez a film. A leghitványabb, legalávalóbb Jézus film, amit én valaha láttam életemben. Esküszöm, hogy ha megnézel húsvétkor valami, nem tudom én, vox vagy mi a neve Pax-csenelen, vagy megnézel bármit, de tényleg bármilyen ilyen délelőtti matiné Jézus filmet, a már is lehet, hogy Vagy akár a Holmarkon már bejább van. Mi egy igényes csatorna. Vagy vagy megvásárolod a Tesco-ban, vagy bármelyik ilyen. ilyen, ilyen 99 forintért Jézus 299 forintért Jézus életét, életét akkor is valószínűleg egy ennél érvényesebb darabot kapsz. Egyébként. Nyilván, aki, aki követi Robi munkásságát, azért az most felkészülhet arra, hogy hogy uh, egy erős genderkritikát hallhat, vagy a, vagy a gender mozgalom kritikáját uh, uh, hallhatja majd a következő uh, egy-másfél órában. De hát én ezt de, nem miből ranggatom. Elköszönöm, hogy De miért, ez miért, ez Bocsánat, ez miért belemennék. Igen, de mielőtt ebbe belemennénk, nekem nem is az volt a legnagyobb bajom ezzel a filmmel, hanem az, hogy végtelenül unalmas volt. Nem is a legrosszabb Jézus film, amit valaha láttam, hanem talán a legunalmasabb Jézus film volt, amit valaha láttam. És a legpatetikusabb Jézus film volt, amit láttam. A, tudod, a pátos, mert én is gondolkodtam, mi a pátos? A pátos az a drámai modor, drámai tartalom nélkül. Na és itt ebben fürtőzünk folyamatosan, nulla százalék dráma, 100 drámai külsőségek. Uh, illetve annak a drámája, hogy, hogy Jézust követi egy nő is, bár erről tulajdonképpen tudtunk meg, meg az állítás ilyes formán nem erős, ennek a drámája, amennyiben ez egy dráma, lezajlik a film első mondjuk, nem tudom, hetedik percében, amikor már megértjük, rájövünk, illetve a film címiből következően megértjük, hogy, hogy kiről fog szólni tulajdonképpen ez a történet, és hogy kire helyezi a rendező a, a fókuszát. Egyébként ez valóban egy talán Újszerű megoldás ugye, a, a, a Jézus filmek sorában, hogy nem Jézusról szól a film, hanem, hanem mm -hmm. ö, az egyik követőjéről. Bár egyébként szerintem az egyik legérvényesebb, legszebb, leg, legokosabb Jézus film sem Jézust helyezi a középpontba, ugye ez a Brian élete, ö, ami, ami szerintem milyen egy mélyen keresztényiségként egy, egy, mm -hmm. ö, egy nagyon, nagyon ö, Um, hogy mondjam, milyen üdvözlés, megváltás, vagy evangélium evangéliumpárt, vagy, vagy annak a nagyszerűségét, vagy dicsőségét hirdető film, annak ellenére, hogy, hogy, ironi, hogy végig, végig ironizál, hogy, Meg, hogy, hogy vicces, hogy hülye, hogy üldözi az egyház, attól, az még egy, egy gyönyörű Krisztus film. Uh, itt Azért üldöz is ugye... sokszor az egyház az ilyeneket, mert az a gond, hogy összetévesztik az Isten igéjét, az Isten történetével, tudod, vagy ha a, a, azt nézzük végig, hogy Jézusnak mi a sztória, és ebbe kötünk bele, ha bárhol bicsaklik, akkor az már a ahelyett, hogy csinálnánk egy filmet arról, amit a, ami, a, ami az Isteni erkölcsöt bemutatja, és sehol nem lenne benne, se Jézus, se zsidók, se Jeruzsálem, se semmi, tudod, hanem mit tudom én, Brazíliában játszódik, vagy Párizsban. Sokkal beljebb lenne a mai világ, ha egy érvényes történetben ágyazzuk a Jézusi etikát, és nem pedig azt kérjük számon, hogy nono, az nem úgy volt, mert előbb balra kellett fordulni, és utána jobbra, hogyha el akartál jutni az XY GPS koordinátára Jeruzsálemben. Igen, szóval elhangzik ez az állítás, hogy Jézus körül volt egy fontos női szereplő is. Nem is egy, mert volt éppen elég, ott volt az anyja, hogy más nem mondjuk, sőt, elvileg a Bibliában követik Jeruzsálembe és gondoskodnak róla, sőt, amikor, amikor elfogják a judás árulása után Jézust, akkor az összes férfi apostol elmenekül onnan, és a nők követik, és lesznek a tanúi a kereszt halálának, sőt, amikor a sírjához ellátogatnak, akkor is ott van a, a hát valószínűleg az anyja Mária és a, a Magdolná. Mária Magdolnát valójában már a, a, az írás is a, a, a a Krisztus körül megforduló személyek legfontosabbikaként, vagy egyik legfontosabb szereplőjeként kezeli maga az írás is, hiszen Krisztus elsőként neki jelenik meg. Én Mária Magdolna találkozik fel. El a női érdekeket. Igen, hogy van a nőknek a szerepei, Jézus ez történetében. A csinál, Mária Magdolnának a foglalkozása kellemetlen, hogy, hogy hogyan lett megénekelve. Ez képest a film úgy hogy ez el volna tagadva, de hogy, hogy ez, ez az állítás, ugye, hogy ez el volt tagadva, ez, ez kiderül már a film első, nem tudom, tizedik percében, és utána pedig. pedig még órán keresztül ilyen szikkathegy hegyoldalakat látunk. Én, én már a, mondjuk a 30. percben is megőrültem a szikat helyoldalaktól, de az, a, a film a 60. percéhez érve már, már így a, a, a popcornos dobozt is ilyen rojtosra gyűrtem, meg a, a mellettem ülő Robit próbáltam, így nem tudom szurkálni, meg zaklatni, meg popcornnal dobálni, hogy végre történjen e valami. Helyen. Többször majdnem megnyitottam a telefonomat, hogy olvasgassak. Télek, de, de nem csak olyan... hegy vannak, mert vannak települések is, tehát de csak minden ki odán állakik, így látomást vagy Mózájszliban. De ettől függetlenül nem egy, nem egy kirándulás Ú, film fontos, fontos dolog, hogy ez a film ugye a MeToo kampány előtt született. Ezt csak azért mondom a Róminak, mm. hogy ugyan a MeToo-ra, ha akarnánk, akkor a MeToo-ra borzasztóra ösen reflektál hatna nagyon ez de film. Nagyon fekszik, de annak nagyon nem következménye következménye hogy annak nem, nem is még előtt. De, a gender, de a genderizmusnak az. A genderizmusnak az, illetve, hogy ö, ö, hogy mondjam, ismerős belőle minden gesztus, amit most ugye, a, a, a, ami a mitúnyomában most ilyen, ilyen nagyon erős színezetet kapott. De hadd most, mondjam el, de... hogy kevésbé eretnek ez a film, mint mondjuk a Krisztus utolsó megkísértése. mert ugye azért, is? Azért, mert én azt is egy túlmosdatásnak gondolom, nem, hogy micsoda. jól van rendben, Kit Mária, Mária Magdolna nem, nem prostituált, de akkor egyből legyen Jézus felesége és gyermekeinek a nem, Ne, ne, nem. Abban a filmben Mária Magdolna egyrészt prostituált, másrészt nem lesz Jézus felesége és gyermekeinek De az anyja, ez hanem, ez, vissza... hanem ez, hanem ez egy látomás, uh -huh. egy vízió, ami a sátán kísértése. Ja, világos, hogy ha, ha ez, ez történne, nem történne, akkor, akkor nem hozná nem, el a megváltást, igen, mert igen, tehát igen, meg kell halnia, igen, jó, ez igen, igaz. Igen, na most uh, itt azért ennek ellenére eset... ez egy erős dolog, tehát ehhez a filmhez képest a Mária Magdolnából anyát és feleséget csinálni az a egy A sátán csinálja, csak a sátán csinálja, tehát nem a is meg a Scorsese csinálja belőle. De, de, hanem a kazát is meg a Scorsese csinál egy filmet, amiben a sátán csinál belőle. de, na de várjál mondjuk a feleséget is anyát. De a Dan Brown például elvégzi ezt a műveletet, tehát ott, ott, ott meg nem csak egy látomás, hanem ott az állítás az, hogy ő a, a Krisztus felesége és a gyermekének az anyja lett. Csak mondom, hogy ha egy tengely van, ha meg lehet ítélni, hogy a melyik szélsőségek között lehet elhelyezni a Mária Mdonnát, akkor túl lehet lőni a célon jobban, mint amennyire ez a film. Leszi. Szerintem ez arányos. Hadd ismertessek néhány címet a magyar sajtóból. Az Index Kultúrrovata, a Cinematrix konkrétan, azon belül is, azt írja, Itt volt az ideje egy feminista Jézus filmnek. Hát itt volt. A, Hát igen. A zoom.hu így ír. Mária Magdolna volt az első Me Én ezt ironikus címadásnak érzem. Nem az, ha elolvastad volna a cikkeket, akkor tudnád, hogy semmi irónia. Sajnos igazán a Róminak tényleg nem irónia. csak elolvastad volna a cikkeket. Nem, nem. Annyi van irónia, csak nem annak szánt a hogy ha ezek szerint Mária Magdolna a Me áldozata, mert a Me nem áldozata van, hanem akkor az első mitu áldozat, érti, hogy igen, a... zaklatott nő, akire ma, aki ma kiposztalná ma ra hogy én ezen, hogy mi, én hogy ezen elgondolkodtam, hogy tényleg ő lehette az első, tehát az hogy első nem -zós áldozat, ne, le, ne lett volna a, akár zó. a biblia történetében még ezelőtt is, egy mitu áldozatnak alkalmas sztori érted, hogy mondjuk akár évát odáig degradáljuk, hogy őt nem is anya szülte nem vagy. De nem, de bárkinek van mítúsztoria. Hát könyörgöm, az egész szószövetség tele van mítúsztorikkal. Mi, mi, hogy lenne Mária Magdolna az első mítú áldozat, ha már itt tartunk? Ja. Ö... Hát csak ezt állítja ez a cikk. Aktuális filmek, premierek, Guzsi Róbertel, Horvátozkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99-es A Mária Magdalna című filmről beszélünk. Ez a film, ez a, ez a film, ez visszavezet minket, kézen fogva a államszocializmusnak a legsötétebb éveibe, vagy ha úgy tetszik, a nemzeti szocializmusnak a legsötétebb éveibe, amikor a művészet funkciója kifejezetten az volt, hogy a politikát szolgálja. Ha jól szolgálja, jó művészet, ha rosszul szolgálja, rossz művészet. Ugyanúgy mint a kommunistáknál meg a náciknál, ez a szocialista realizmusnak, meg az ária művészeteknek a világa. Itt már a művészet, a kultúra, itt már a Jézus story, az evangélium nem másra való, mint hogy igaz a politikai mozgalom ö, ö, ö, létét, ö, megalapozza annak igazságait, és, a, és hozzá tegyen munícióval és üzemanyaggal szolgál, szolgáljon a genderforradalom számára. Ö, és ha megfigyelhet hétről hétre visszatérünk erre a simpára. Hétről hétre erről beszélünk, miért? Ez történik a kultúránkkal. A kultúránk egy ilyen fordulatot vett, és most már ténylegesen higgyétek el, hogy nem ez alapján válogatjuk a filmeket, hogy miről fogunk beszélni a következő héten, hogy genderezhessünk megint, meg pisiszhessünk megint, Azért meg kulturális száz. Ez is hozzátartozik Robi, hogy rajtad van egy ilyen szemüveg, amivel ezt most élesebben figyeled, meglátod és foglalkozol vele. Nem. Neked ez most ebben az évben, ahogy ez nem most nem a Hajdu Péter elleni év, meg nem, a, nem tudom, minek az éve, hanem ez a világ, Ha ez 1950-es években járnánk, Igen. és az Állami Áruhász című filmről beszélgetnénk itt, akkor is ezt mondanád? Azt mondanád, hogy neked ez most egy becsípődésed, hogy minden film a politikával foglalkozik, és minden film itt az osztályharcot akarja elmagyarázni nekünk. A, a, a nagy kérdés valóban az, hogyha nem lett volna 2017-ben mi Too, akkor uh, forradalom, akkor, akkor is lenne. Akkor is foglalkoznánk vele, mert két, két is foglalkoztunk vele, csak nem minden órában gondolnánk erről a filmről, amit most ebben a pillanatban gondolunk. Meg, hogyha e, e, ilyen, nem tudom, e, hűséges kis műholdként nem keringenénk itt a Puzsér bolygó körül, akkor vajon e, ugyanezt gondolnánk erről a filmről, amit, amit most ebben a pillanatban gondolunk? Én egyébként azt gondolom, hogy igen. E, ez a film. E, e... Nekem egy jelenete van, ahol tökéletesen a Puzsér mellé tudok állni ebben a gender amikor elérkezik Jézus egy ilyen, ilyen nőkkel. Gender histiben, bocsáss meg. Nekem aztán mindegy. Ö, egy Talán ilyen a nőkből álló felekezethez, és akkor tart nekik egy ilyen női kurzust. Na, na ott volt, volt az, hogy fogtam az, az arcomat, és, és az, az rohadt kellemetlen volt. Amúgy nem tartom kellemetlennek, hogy ismét készül Mária Magdolnáról egy, egy film, és Ö, feszegeti a Sokszor éltünk hatálogat. már ezzel a példával, megint csak felhozom, mert, mert, mert szerintem ez még nagyon hosszú időn keresztül aktuális marad. A Churchill a metróban jelenet. Tudjátok, uh -huh. a, a uh -huh. legsötétebb óra című filmből. A legsötétebb pillanat. A, a legsötétebb pillanat, a legsötétebb óra című filmből. A, és esetleg valaki nem látta volna, vagy nem hallotta az erről folyó nem tudom, diskurzust. Ugye ott egy olyan pillanatot ábrázol a film, egy soha meg nem történt pillanatot, amikor uh, Churchill uh, nem tudja eldönteni, hogy, hogy békét kössön, vagy pedig minden erejével felvegye a harcot a nácikkal. Uh, előbb tanácsot kér a királytól, aki azt mondja, hogy kérjen tanácsot a néptől, Mert ki a király mindig jellemzően ezt szokta tanácsolni. Uh, és utána ő lemegy a metróba, ahol uh, ilyen uh, gondos kezek által kiválogatott, tökéletes társadalmi uh, uh, lenyomatot kap. Lenyomatot, vagy hát egy ilyen komplementert kap a, a, a, a birodalom minden polgárából, nőkből, férfiakból, feketékből. A fehérekből, pakisztániákból, és nem tudom, talán akadnak köztük eltérő, is. eltérő, nem, nem, nem innentidásúak. És minden, derül ki Vagy talán majdani kerekesszégesek is, de mindegy is. A lényeg az, hogy szóba elegyedik velük az, az egyébként mélyen tori, elképesztően elitista, a, a prolika, semmilyen, nem, semmilyen kapcsolatot nem tartható, és a, a kor elvárásainak, vagy a, vagy a, vagy a korszak, mi milliójének megfelelően a Churchill, elsőként természetesen a, a Cicelót idéző feketével, és utána mindenki elmondta neki, hogy, hogy igenis harcolni, harcolni akar a fascicákkal, akkor ő visszamegy az angol parlamentbe, és erőt merítve a, a nép akaratából felveszi a harcodonácikkal. És ugye erre azért van szüksége ennek, vagy azért volt szüksége erre a filmnek, mert hogy, mert, hogy churchill ugye már ki kell, ki kell mosdatnunk, hiszen a jelen ideológiai elvárásainak már nem felel meg, vagy nem illezhetőben a jelen ideológiai elvárásaiba, az a Churchill, aki egyébként e, nem volt mindig demokrata, vagy nem úgy volt demokrata, hogy a jelenber ezt tartjuk, és nem úgy volt toleráns, és nem úgy volt e, e, e, e, PC? ahogy, a, ahogy azt... A, és eljöttünk a, oda, hogy a Jézus is egy és ilyen szorul. Igen, hogy a Jézus is egy faceliftre szorul, és már hiszen, Jézus, hiszen, Jézus is szorul. Hiszen fehér férfi igen. 30-40 közötti van egy, szingli fehér igen. Van egy csomó, baj, nem van egy csomó baj vele, ugye, hogy Körús. ráadásul az apja fia, tehát még csak nem is egy anyaisten áll mögötte, aki a világra küldi őt, hanem egy atyaisten. Mm -hmm. A Szentlélek nem identitása sosem volt tisztázód, de feltételezhetően nem is nő és nem is férfi, akkor legalább egy ilyen, egy ilyen ö, ö, ö, ilyen egyértelmű nem, nem rendelkező személy, de legalábbis nem nő, és tehát ilyen tekintetben is rossz, hogy Jézus pedig réje, de abban a tekintetben meg aztán különösen rossz, hogy, hogy tanítványául viszont 12 férfit fogad. Úgyhogy most már mindenképpen ki kellett mosdatni, vagy meg kellett mutatni azt, hogy ez nem is úgy volt, csak az evangéliumok, vagy a, nem tudom, vagy a, a, a korai keresztény mozgalmak feketítették be úgy Jézust, hogy végül egy ilyen szexistává, és vagy ilyen látszólagos szexistává és elnyomó személyé A jó, a rossz és a nézhetetlen tízesre áll az IMDb-n. És egy 50 ezer dolláros utalás is elég volt. Én azt érzem, hogy ez a Mária Magdolna, akit itt láttunk ebben a filmben, ez is a, a patriarchátusnak a strície, sajnos, ez az igazság. Az jól látható, hogy egyetlen zsenderkurzus nem végzett el, egyáltalán nem kerül szóba a fizetési különbség a férfiak és a nők között, nem mm -hmm. követeli ki Jézustól, pedig hát ez bekerülhetett volna az evangéliumba, hogyha elég öntudatos lett volna. Az ingyenes gyereknevelésről Egyet, nincsen szó. Nincs, nincs, minden egyikről szó van. Rubi, föl sem veti. Rubi, értem, hogy miről szól ez az irónia, csak az abban, baj, hogy egyébként valójában mindegyikről szó van. Menjünk szépen végig az egészen? Nézd, nem követelt női kvótát az apostolok De, között. Kezdjük, nem, kezdjük nem követelt ad... női kvótát az apostolok között. Nem követelte Jézustól, hogy ugyanannyi nő legyen Bocsánat. az apostolok között, mint férfi. Mit látunk a film elején? Mi az ő foglalkozása? Bába asszony. Nem kezdetekor kezdete Judeában halászik. Ö Legalább ilyen erős lett volna egy, egy férfi bába ebben a történetben, de még egy férfi bába is hihetőbb, mint egy halászonő nő 2000 évvel ezelőtt Judeában. De ő az egyébként törékeny kis finom, tehát még arra sem ügyeltek igazán, hogy legalább kiderüljön, hogy nehéz fizikai munkát végez, mert egy törékeny finom, láthatólag semmilyen sport vagy, vagy, vagy munkáltal meg nem gyötört színésznőről beszélünk. Féletesnesség, ez nem a hibája Euróban föl, csak azt mondom, hogy, hogy elég nevetséges egy ilyen 30 kilós halászlány, de mindegy. Is. Szóval az, hogy, hogy az erről ki a filmben, hogy ő halászott. Uh, ami, ami hát azért egy, tudjuk, jól nehéz fizikai munka, és ebben a kor, korban a horrásról igen, a nők nagyon alávetett, nagyon elnyomott, nagyon háttérbe szorított helyzetben voltak, Judeában meg aztán különösen, uh, a, a férfiaktól elkülön, gyakorlatilag elkülönítve éltek, külön imádkoztak, uh, a, a jogok legtöbbje, ami a férfiakat megillette, őket nem illette, és több, és többi. Ebben a környezetben felfoghatatlan, elfogadhatatlan uh, le, lett volna, hogy ő, hogy ő az Azért számomra az az elfogadhatatlan. Szóval a kóták meg megvannak, Robi, tehát ő, ő, ő, ő egy olyan foglalkozást választott, ami, ami szembe megy a kor elvárásaival, és némileg a nők javára, vagy hát a nők felé billentve a, a százalékokat egy, egy férfi pozícióban dolgozik, vagyis halászik. Számomra ez a, ez a film azért elfogadhatatlan, mert, mert Hollywood egyszerűen a, egy olyan nő és transzgyűlöletben van, nem enged át progresszív üzeneteket, és már eleve a színészgárda nem alkalmas erre. Hát Máriát és Jézust egyaránt fehérbőrű színészek játsszák holott, itt erre, ír, erre, erre a szerepre, szerepre, szerepre afroamerikai törpék is jelentkeztek, és, mm -hmm. ne, és nem ő eset a választás, hanem a fehérbőrű Runimara, hanem a fehérbőrű Joaquin Phoenix, milyen érdekes, azért ezeknek a fehér színészeknek még mindig nagyobb az érdekképviseletük. Jó, Péter Apostol fekete lett. Meg András, mert ugye testvérek, tehát muszáj neki is feketének lenni. Simon és, Péter, Simon és András, vagyis Péter és András feketék. Hát igen. Nagyon nehéz ezzel bármit is kezdeni. De én, én megmondom őszintén, hogyha Jézus, Jézus egy transzember lett volna, én azt éreztem volna, hogy ennek a korszaknak a reprezentatív messiása sikerült, messiását sikerült megjeleníteni. Majd a második de részben. Ehhez képest, képest én azt érzem, hogy, hogy ez nem... Ez nem, ez nem progresszív. Ez így, nem, ez így ebben a formában Mondja, nem mondjak valamit, elmondom, mi a progresszív. Jáva, uh, gyáva és megalkuvó, és egyáltalán nem akar felnőni a 21. Hát, században. Elmondom, elmondom, mi a progresszív. Az, hogy Jézus és Mária Magdolna, azért, azért van a Mária Magdolna így félretéve, és ilyen furcsán ábrázolva, mert ők valójában egy és ugyanaz a személy. Nem a felesége, nem a gyermekei anyja, és nem, Hú, Jézus, két, nem Jézus nem meghalt, hanem újjászületett tehát addig tartott az élete, 33 éves korától Mária Magdolna néven, nőként él tovább. Így, hát így, meg az így az a transznemű életben valóban van egy, egy ilyen rejtett üzenet a filmnek 21. Ez Nem, körülbelül. nem, ez szerintem ez az üzenet többé-kevésbé át is adódik. Tehát ez most lehet, hogy ironiának szántam, én azt gondoltam, hogy komolyan gondolok, de hogy, hogy szerintem pedig, igenis ennek a filmnek volt egy ilyen üzenete. Ez, ez, ezzel valahogy hot komolyan elő fog jönni. Uh, Úgy érzed már elő? szerintem maga a film jött elő ezzel. Tehát ugye a film Mária mcdonald kezeli, vagy állítja be az egyetlen, Jézushoz felnőni képes vagy az ő tanításait megérteni képes Aha, tanítványaként. Igen. Ezt a film többször ki is mondja, ugye minden tanítvány, minden férfi tanítvány, beleértve egyébként még a fekete Simont és testvérét Andrást is. egytől egyig a saját vágyaik, vagy a saját elképzeléseik fogjai. Mindegyik érdek, valamilyen érdek miatt kapcsoló, vagy csatlakozik Jézushoz. Hát igazából két, maradjunk abban, hogy két apostol van, akinek egyáltalán van szövege ebben a filmben. Uh -huh. Péternek és Judásnak. Uh -huh. Nincs több apostol. Tehát a -a -a Köbbi, a, a, de az kiderül, cír, cír, és az kiderül, kiderül, kiderül az hogy éz. mindenki más is, azért csatlakozik Jézushoz, mert, mert azt, van remélik, egy terve azt, remélik, igen, azt remélik, hogy kirobbantja majd a nagy judeai polgárháborút, vagy azt a felkelést, aminek nyomán le, lehet végle, le tudják rázni a rómaiak igáját. És ugye uh, Mária Magdolna az nem, egyetlen, nem, aki sokkal megérti. Ez ez a terv, amit csak egy nő érthet meg. Igen, igen ki, csak egy nő érthet és meg. Jézus királyság ugye ne a világból való, ez csak ugye Mária Magdolna érti meg. Az apostolok az utolsó nem, sőt még ugye kiderül, hogy azután sem, tehát még ugye a feltámadás sem értik meg, vagy kezelik a helyén, vagy, vagy, vagy ö, ö, ö, ö, annak a szentsége, vagy, a, vagy az evangélium maga sem hagyja át őket valójában, hiába nevezi őket a történelem később, ugye apostoloknak. Viszont nagy a... szerencséjük van, mert ott van a, a Magdolnak, az egyetlen valódi tanítvány. A, igen, a, a, az, az első számú tanítvány, aki elmagyarázza nekik aki, aki elmagyarázza nekik, hogy valójában Jézus Krisztus miért is jött a Földre, és hogy valójában ez egy metaforikus az Istenország, amit ő elhoz, nem a fizikai térben hozza el. Hát ezt ugye addig nem sejtették a tanítványok. E, Hiába magyarázta a, Jézus kelete, ez egy nagyon jó, A minden legkínosabb minden... jelenet a filmben, és az még veri a Han Solo és a Leia Hercegnő találkozását 20 évvel a vállások után a valamelyik Star Wars-ban, amikor a végén hadarva, 4 perc alatt gyorsan elmagyarázza mindenkinek a filmet. Ö, Mária Magdolna. Film utolsó jelenet? Az egyébként az, egy, netto a blaszkémia, a blaszkémia, az egy egész elképesztő, tehát, hogy, hogy, hogy én ugyan nem vagyok vallásos, de ott már én is sértve éreztem magamra a jelenetben. Arra a hamisításra aztán valóban nem volt semmiféle szükség. Tehát értem, hogyha Mária uh, valóban nem volt prostituált, uh, már Mária Magdolna nem volt prostituált uh, uh, Egyébként nem mindenki állította róla, hogy az. Vannak bizonyos biblia-magyarázók, vagy ott van ugye a Gergely pápa, aki, aki aként állította ebbe, vagy annak állította be, vagy, vagy ezt állította róla, de ez mindegy is, mert egyébként mit van le Mária Magdolna értékéből az, hogy prostitúált volt. Tehát miért kellett előtt megvédeni? Én sose gondoltam rá bűnös lélekként, vagy, vagy ö, ö, ö, Krisztus, ha Krisztus magához emelte és bízott benne, és, és elsőként neki jelent meg. De hát ja. akkor nyilvánvalóan nagyszerű ember lehetett Mária Magdolna, Nem került kimosni abból, hogy egyébként prostituált volt. De, de de ha nem volt az, azzal az sincsen de semmi akkor nem, De akkor miért nem mossuk ki Mátét abból, hogy adószedő volt? Hogy adószedő volt, volt igen. Ugyanezen az alapon. Na most az a kérdés. Éket akkor már a legelső hogy... mitú áldozat, bocsánat, nem Mária Magdolna volt, hanem ugye Szűzmária. Aki nem a, ne, hát Jézus anyja, a, a ha már aki... a blaszfémiánál tartunk, tehát akkor ő sem kívánta valószínűleg azt, hogy egyszer csak az úr teherbecse, és hogy, hogy átlagos zsidó az, a, a, a, az átlagos zsidó asszonyos helyett József oldalán bevállalja szűzként ezt a szó. Szűzként szüljön és bevállalja ezt a rettenetes tragédiát, amit ugye a fia elvesztése jelent majd. Szóval, hogy. hogy de visszakanyarodva még ehhez az egészen sértő ugye a film, vég, film azt állítja, hogy nem csak, hogy Mária Magdolna volt az egyetlen, akinek megjelent Jézus, hanem, hogy nem is látta más a feltámadottat. Na igen, tehát, hogy ed eddig arról volt szó, hogy Magdolna volt az első aki látta a feltámadott Jézust. Na most ez a film ezt úgy hamisítja, hogy Magdolna volt az egyetlen. Tehát Magdolna látta a feltámadott Jézust, elvitte a hírt az apostoloknak, akik félig-meddig elhitték, félig-meddig hitték is, meg nem hitték, majd visszament a feltámadott Jézushoz, még egy kicsit beszélgetni. És nem szólt nekik, hogy figyeljetek, ó, egyébként ott van a szikla szélén esetleg gyertek velem, és nézzétek meg ti is. Nem így visszament hozzá beszélgetni. Igazából Jézus nem tartotta annyira az összes apostolát, hogy megjelenjen neki. Kizárólag Magdolnának, és majd aki nem hisz Magdolnának, az magára vessék. Senkinek Jézus sem volt elég erős, erős a hite ahhoz, hogy ő menjen a sírhoz. Csak Mária Magdolnának. És egyébként ebben van igaz az oszínak, hogy ezért helyes az elmélete, hogy ezek szerint valóban ő az, akinek akkor ott abban a pillanatban átadja ezt a Jézusságot, vagy ezt a Messiásságot, maga a Messiás. Ugye Mária nem Magdolnának, hanem Magdolna személyében az összes nőnek a női nemnek. Ne arra de nyilván ugye én nem vagyok egy vallásos ember, meg nem vagyok olyan nagyon jártas ebben. De abban a cikkben, amit állítólag nem olvastam, annak a fele nem filmkritika, hanem ilyen vallási összefoglaló, a, a cikről beszélek, és ott hangzik el, hogy talán csak Lukács evangéliumában jelenik meg úgy, hogy a Mária látta elsőként. A többiben a Péter vagy Simon. Uh -huh. Ugye nehéz követnie a Bibliát, mert miért Simon és Péter valaki egyszerre, meg miért hívnak majdnem mindenkit Máriának, meg Józsefnek. És ebből adódnak egyébként az összemosások is sokszor, hogy most akkor ott melyik két mária van vajon, meg ebb, ö, azzal is magyarázza, hogy prostituátnak kiáltották ki Mária Magdolnát, hogy összekeverik azzal a nővel, aki vagy ő, vagy nem ő, aki Jézusnak a lábáról hát, a, letörölte a saját hajával az olajat. Itt a, itt a, itt a férfiak megpróbálják kiűzni Mária Magdolnából a démont, mert hmm. Mária Magdolnát a rossz, meg, megszállták a rossz, sötét Hét démon meg szellemek, ezek a démonok, ezek miben nyilvánulnak meg? Abban, hogy Mária Magdolna nem akar férjhez menni. Nem akar családanya lenni. Hanem halászni akar, meg Istent keresni. Nem akar egy mellé elrendezett és a testvére és a család által választott férjet. Femi feminista. feminista, Vagy Nem, mi normális. Könyörgöm, ez, de ez Vagy akkor nem a, ez volt a, a normális. Iga, könyörgöm, ma ez a, de könyörgöm, ne hívjuk már progresszívnek azt, ami egy kétezer évvel később. Tudod mi? Ez a 1950-es években volt progresszív. Hmm. Ez, a, ez Krisztus, Krisztus idején ez nem létezett. Krisztus idején, mert mondjuk ez a fajta progresszió kb. abban a forrában jelentett volna meg, hogy 8 gyerek helyett mondjuk hetet vállal. Igen, tehát ez nem létezett. <gül> és mi most visszaprojektáljuk a modernitást a múltba, visszaprojektálunk egy modern jelenséget a múltba, és ezért ugye ki akarják űzni az ördöget, és leviszik a, leviszik a Jordánhoz Magdolnát, és, a, és elkezdik folytogatni, egyébként ez majd párhuzamba kerül a későbbi keresztelésekkel, uh -huh. amiután, bele, jóformán bele akarják folytani a vízbe, hogy így, így üzzék ki belőle a démonokat, amiután az asszonyok megsajnálják őt, és a gondjaikba veszik, és is tápolják, tehát látjuk, hogy a férfiaknak mi volt a szerepe akkorban, ők, ők erőszakot követtek el a nőkön, és látjuk, hogy mi volt a nők szerepe akkorban, Gyöngéden gyógyítgatták, segítgették, szeretgették őket. És ne, olyankor érdekes módon a férfiak zsarnoksága szertefoszlott. Olyankor már szabad volt a női energiákat ö, kiereszteni, és a női energiákat gyógyításra fogni.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 A Mária Magdolna című feminista Jézus filmről beszélünk, minden idők legsötétebb Jézus filmjéről. Minden idők legunalmasabb Jézus Milyen elnyomóak vagytok, hogy Jézus filmnek hívjátok, nem Magdolna filmnek. Na látjátok, ezért tart itt ez a világ. Igen, na most... Na látod, ezt nem tudtad kimagyarázni, csak ebex, ha Nincs másik Magdolna film. Minden idők Magdolna filmjéről beszélünk. Van másik Magdolna film, nem elég jelentős ezek szerint. Érted? Uh -huh. Tehát nem, a, nem az amerikai filmforgalmazásba került hát Az még a, a Magdol... Az vagy a Magdolna, vagy, a, vagy Mag azon Mag a, Mag a Pax channel megy, mondjuk. A prostitúált uh, uh, kilétét uh, uh, hordozó film tulajdonképpen a Magdolna filmeknek az egyik lehet. Az ilyen. Most az igazi Magdolnával azzal ugye itt ismerkedünk meg. Ebben a filmben azért számos... Uh, nettó hülyeség van. Tehát nem, itt már nem arról van szó, hogy va, va, teszünk egy kísérletet, hogy, hogy elforduljunk az evangéliumoktól és a fantázia segítségével találjunk valami érvényeset, valami fontosat. Mondjunk el Jézusról, meg a Jézus történetéről valami, valami olyasmit, amit az evangélium inspirál, de mondjuk nem szó szerint az evangéliumnak a szövege. Itt önkényes és teljesen funkciótlan hülyeségek zajlanak. Például Jézus és az apostolok keresztelnek a Jordán folyóban, ami nem, ilyen nem volt, az, azt a keresztelő János végezte, Ez az alámerítés Jézus nem keresztes, Sőt, Jézus maga mondta, hogy János vízzel keresztelt, én Szentlélekkel keresztelek. Ez volt a mondás a Jézus Krisztusnak. Tehát pontosan értjük, hogy Jézus Krisztus nem keresztelt, ehhez képest ebben a filmben mi zajlik, nem pusztán Jézus Krisztus, hanem az összes apostol keresztel az atyának, a saját magának, illetve a szentlélek. Ezt akartam mondani, hogy nem csak hogy az apostolok keresztelnek, hanem a itt ez a legdurvább laszfémia is lezajlik a szemünk láttára, ami egyébként, ha, ha ez a South Parkban, vagy a Family Guy-ban, vagy mondjuk a Mr. Pickles-ben történne, akkor, akkor egy ótröhögnénk rajta, de Jézus valóban keresztel. Tehát Jézus a saját nevében keresztel, nem derül ki, hogy mit mond pontosan, hogy valóban elhangzik-e az, kidevünk, hogy, de hogy ki, a, az hangzik, Atya hogy a, a saját napi nevem, napi, és hogy a Szentlélek nevében. Készült legyél a holnapi napra, meg ilyen mondások. <laughs> Nem tudom, hogy honnan vettek, vagy miért írták ezt. Igen. Uh, nyilván, nyilván lehet csinálni egy filmet uh, Jézus életéről, vagy akár Mária Magdolna életéről úgy, az ember nem megy szembe az Evangéliummal. Uh, lehet nyilván úgy is filmet csinálni az ember szemben, az Evangéliumból, Evangéliummal leplezze. Nagyon annyi ember szemben, az, evangéli, az, szembe az Evangéliumból. Szembe de ha eltértőre vagy szembe megy vele, vagy, vagy vagy vagy vagy akar rugni, vagy, vagy uh, le akarja leplezni, teljesen mindegy, hogy, hogy mi a szándék. Uh, a, a, a szándék tisztasága szerintem egyik esetben sem lehet elrejtve, vagy, vagy minden esetben tisztázottnak kell lennie uh, ahhoz, hogy az ember ne érezze átverve, vagy megvezetetnek, vagy uh, magát, vagy ne érezze magát uh, uh, hülyének nézve. Itt viszont uh, ugye az az állítás a film elején, a film közepén és a film végén is, hogy most kapjuk meg a valódi igazságot. De akkor ezek szerint ez a film az utolsó evangélium, uh, és akkor ugye ki lehet dobni azt a, nem tudom, 330 milliárd bibliát, ami megjelent mondjuk a könyvontatás hajnala óta, vagy a uh, sőt, már a korábbi, akad, a korábbi példányokat is, mert hát ugye akkor ez az evangélium az, ami elmondja az igazságot, e, és ezek szerint akkor az igazság az az, hogy az apostolok nem értették meg soha Jézus tanít, tanításait, egyetlen ember volt, aki megértette ez Mária Magdolna, és Jézus ugye egyetlen embernek jelent meg a feltámadása után Mária Magdolna, és Jézus egyébként maga is keresztelt a saját nevében. E, és e, ezek azok, ami, azok a, a, a problémák, amiket szerintem a legtöbb néző magától is észrevesz, és valószínűleg hogyha teológusok lennénk, vagy, vagy nem tudom, a, a, a, a téma szakértői akkor valószínűleg még egyéb ilyen hülyeséget a filmben, ami, ami vagy ilyen égbe kiáltó baromságot, ami hú, ez az égbe kiáltó, most hogy passzol ehhez. Szóval, hogy, hogy ez a film minden tekintetben hamis, és és nézi a nézőjét. És mire jó, mire jó ez a sok blaszfémia? Hogy oravec Nóra dúmákat adjanak a Jézus Krisztus szájába. Hogy semmit mondó az evangéliumtól tökéletesen eltérő, de legalább ahhoz semmit hozzá nem tevő, de legalább azt minden, minden ízében kifosztó dumákat adjanak a Jézus Krisztus szájába. Erre mi szükség volt? Tehát ezért mi szükség volt? Szerintem hamisítsák meg az evangéliumot, de azért hamisítsák meg, hogy szülessen belőle valami több, valami érvényesebb a mának. De ne azért, hogy szülessen belőle valami egyetemesen érvénytelenebb. Uh, nagy kérdés az, hogy, hogy uh, egy, egy valakiről nem beszéltünk még, ez pedig maga Jézus, mármint a Joachim Fönix által alakított Jézus figura. Uh, őt ilyen, ilyen, kicsit ilyen félve kerülgetjük, meg én magam is magamban félve mert egyébként szeretem ezt a színészt. Uh, és időben sokra tartottam, vagy sokat, sokat reméltünk tőle szerintem mindannyian uh, hosszú időn keresztül. Uh, aztán, aztán ez a remény igazából soha nem uh, váltott, realizálódott. realizálódott, de hogy, hogy ebben a filmben viszont Szóval, hogyha azt gondoljuk, hogy ez volt minden idők egyik legrosszabb, uh, vagy legunalmasabb Jézus filmje, uh, a, az egyébként ilyen sokszor uh, ilyen hasadásos elmezavarosnak tűnő, uh, ilyen uh, magával képtelen uh, belső drámákat vívó Joachim Phoenix, még soha nem volt olyan halvány, mint ebben a szerepben. Ha euh, mondjam el, hogy ugye ugyanez a Joachim Phoenix játsza a száz évvel a Krisztus halála után egy picit fikcióval föltöltött Commodus császárt. Uh, érdekes, hogy meg lehet forgatni ugyanazt a színészt ugyanazzal az arccal az egyik és a másik oldalon. Lehet, hogy akkor ezek szerint beleláttuk azt a képességet, amit Max von sydow vagy Ralph, Ralph ba hogy ő hol egy holokauszt hol egy náci tiszt. nácitizt. A Ralph Fiennes meg a Max von, von Sydow mindig is hozta ezt, ezt a nívót. Én a Joaquin Phoenix-be sose láttam bele ezt. Én uh -huh. az ő kultuszát mindig is alaptalannak éreztem, és sosem értettem. Az új dilemma, mi, mi, mi az új dilemma, amit ez a film hoz? Az, a, az az új dilemma, hogy az első számú apostol, az Péter volt, vagy Mária Magdolna. Kvázi az első számú apostol, Krisztus első apostola, az, feke, az egy fekete férfi, vagy egy fehér nő. E, és, és mi a válasz, hogy egy fehér nő? Ez a válasz. Ő, ő az, aki elmagyarázza, az elmagyarázza a kereszténységet az apostoloknak. Magdolna nélkül az apostolok soha nem értették volna meg, hogy Jézus miért jött. Amit Jézus nem tudott elmagyarázni. Három éven keresztül, amíg a küldetés zajlott, az Mária Azt Magdolna a végén négy perc alatt elmondja. E, ne, Látunk egy olyan jelenetet, egy gyalázatos jelenetet, ahol Mária Magdolnával úgy vitatkoznak, hogy te, aki még csak ilyen, nem tudom én, három vagy négy napja követsz minket, te most már nehogy már most elkezdjed megmondani, hogy itt most hányas akabát, mm -hmm. vagy hogy mit csináljuk, mm -hmm. vagy hogy, hogy kövessük Jézus, vagy mit akar Jézus, amire Mária Magdolna nem beleáll az igazába, nem érvelni kezd, nem, nem, nem, nem érvényesíti azt, amit gondol, hanem így kivonul. De tényleg azon a módon, amilyen módon, hát ezt így ma Iránja a gyakorolják és tanítják, kivonul a... a, a, a sértődötten elvonul. Szóval, hogy ez, e, ezeket, a, ezeket a kulturális mintákat, ezeket visszavinni az evangéliumba és az evangélium történetét megfertőzni ezekkel. Ennél gyalázatosabb kulturális bűn. Hát alig van. Aktuális filmek, premierek Kuzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. A Mária Magdolna című filmről beszélünk, amiben olyan pillanatok vannak, amiknél tényleg azt érzi az ember, hogy, hogy, a, hogy tényleg a, a, a pofája leszakad a szégyentől, meg a gyalázattól. Amikor, amikor Jézus egy nagyobb tömeg előtt beszélni készül, és mielőtt bármit is mondana, oda megy Mag Mária Magdolnához, és azt kérdezi tőle, mit tanítsak? Mária Magdolnától! Hát Jézus tanács talan, és oda megy Mária Magdolnához, és Mária Magdolnától kérdezi meg, hogy mit tanítsak. És erre persze erre már nem kerül sor, de akkor miért nem visszük ezt rendesen végig? És akkor miért nem mondja azt Mária Magdolna, hogy tanítsd azt, hogy boldogok a lelkiszegények, mert tövék a mennyek országa. Boldogok az irgalmas szívűek. Ez, ez elég ö, ö, molyráktának hangzik, ö, ha van ilyen, hogy molyrákta hangzás. Miért nem azt tanítja inkább, hogy, hogy kritikus megközelítés helyett inkább asszertíve kommunikáljunk? <gül> Jogos egyébként. Nem, mennyivel igazabb? Mennyivel igazabb. Vagy, vagy magyarázzál nekik a, a, a kvótákat. Vagy, vagy, hogy... vagy ha ennyire a, a modern kornak a vívmányait kezdjük el a Jézus sztoriba vinni, akkor miért nincs egy rendes fejmikrofonja, mint minden rendes motivációs előadónak? Mire használja ez, ez a film Jézus Krisztust? És nem pusztán a Jézus Krisztus sztorit, hanem magának Jézus Krisztusnak az alakját. Arra használja, hogy kegyelmi felületként szolgáljon Mária Magdolna számára. Tehát, hogy valójában Jézus Krisztus az egy ilyen kegyelmi projekciós alap, Mária Magdolnának, kvázi a rendező arra használja Jézus Krisztust, hogy megmutassa Mária Magdolna mennyire érzelmes. Mennyire tudja szeretni őt, mennyire igaz szívvel szerelmes, és, és, és persze ez teljesen plátói. De erre több eddigi forrás is utalt, hogy valószínűleg Mária Magdolna tényleg szerelmes volt Jézusba, minden egyéb találgatásnak a megfejtése de ne, Csak ne ez is. legyen a Jézus sztorinak a, a, a fókuszába állítva, ha szabad kérnem. Legyen szerelmes, de nehogy már ez legyen a mi számunkra a Jézus a tanulság a századra. Jó, én azzal egyetértek, hogy ha Mária mcdonald akarunk filmet forgatni, akkor ne Jézusról forgassunk, hanem Mária mcdonald Jó, de akkor mondjuk de el el valamit, a... amit érdemes. Igen, hát ugye azt mondjuk el, azt mondjuk el ami, ami történhetett, vagy pedig mondjuk el azt, ami, és akkor ez egy fikció, ami, aminek történnie kellett volna, vagy szerintünk történt. De megint csak az a problémám, hogy ez a film úgy állítja be magát, mint az egyetlen is igaz Evangélium, ami, ami elmondja, hogy Jézus egyébként, ez a Joachim Phoenix által Jézus, egy ilyen nevetséges uh, uh, hasodásos elmezevaros egyébként nagyon karizmátlan figura volt, aki, mellé, aki, mellé, igen, aki mellé kellett egy ilyen, Hát kellett mindenképpen egy, egy, ilyen, egy ilyen női mediátor, aki, aki egy.. Egy pótanya, aki, aki hát segített neki átadni az embereknek az igazságot, és végül egyetlen tanítványként abban a kegyben részesült, hogy Jézus megjelent neki, szemben a, a, azokkal a férfiakkal, a többi tanítványjal, akik Jézus csak a, az önös céljaik érdekében akarták fel, felhasználni, vagyis lázadást akartak kirobbantani e, Judeában. Egyébként a filmnek van egyetlen erénye szerintem, az a judás figurája. E, bár az, amikor a Judás felköti magát a filmben, e, az egy tökéletesen funkciótlan mellékvágány volt, hiszen ha már Mária Magdolnáról mesélünk, akkor egyáltalán miért mutatjuk be Judás öngyilkosságát? Túlságosan sok sort vesztegettünk Judásra. Ahhoz, hogy nem mutassuk uh, meg a történetnek a végét. Igen, Judás szerepe sem érthető ebben a történetben, mert nem kapcsolódik Mária Magdolnához. Tehát ezzel az erővel akkor a többi tanítványhoz is kapcsolhatunk volna valami sztorit, Akár olyat, amit megemlítenek az evangéliumok, de akár olyat is, amit nem, mert azért volt egy csomó olyan dolog, amit nem említenek az evangéliumok, aztán mégis szerepelt ebben a filmben. De hogy, hogy én Judás motivációit egy picit érezt, értettem, vagy tisztán gondoltam, vagy az ötletet, a megközelítést, hogy ő csak a, a halott szereteit akarja visszakapni, és ezért árulja el Jézust, ezt, ezt e, hogy mondjam, megbocsáthatónak több szépnek éreztem. Azt kell nézni, ahogyan Péter, aki nem érti a Krisztus tanítását, kvázi katonákat akar toborozni, uh -huh. újabb és újabb apostolokat akar toborozni. akik is katonának ért Igen, akik, akik, akik, akik terjesztik az igét. Tehát maga Jézus Krisztus mondta, hogy halászok vagytok és emberi lelkekre halásztok. És a nő Magdolna megtanítja. Aki tényleg halász. É, igen, és egyébként meg, nem, egyébként meg a filmben nem is Magdolnának hívják, hanem Magdalai Máriának. Tehát a Magdalai... Jó, de a Magdolna, igen, jelenti, Magdolna származó. Igen, tehát akkor, akkor hívjuk úgy, hogy Mária. Uh -huh. Ő az, aki megtanítja... M. Pond Ária. Csak megtanítja, aki most megtanítja, megtanítja, a rádió műsorban azt fogja hinni, hogy, hogy Jézus anyjáról beszélünk. Nem, ezért. nem a Magdolnáról beszélünk, aki megtanítja a könyörületre Pétert. Megtanítja, hogy nem az a dolgunk itt, hogy apostolokat toborozzunk, hanem az a dolgunk, hogy ezeket a nyomorult, haldokló embereket, ezeket megmentjük, vizet hozzunk a szomjukra, ápoljuk a sebeiket. Hát ezt a Péter nem értette, és ezt nem Jézus érteti meg vele, hanem Mária Magd Magdolna. Mária Magdolna mert az első a Az is olyan kétségbejtő volt egyébként, hogy ezeket a hagyományos női szerepeket uh, megpróbálja ilyen, ilyen, megint csak ilyen éttermi menüszerűen felsorakoztatni a film, amiben a nők jobbak, amik, tudjuk jól, hogy jobbak, uh, uh, uh, ezek ugye a, a a szülés végkísérése, a haldoklás végkísérése. Ugye végignézünk egy konkrét. Ö, ö, aztán azt látjuk, hogy a nők jobbak. A nők jobbak, de a, de a feketék, azok már majdnem olyan jók, mint a nők, és képesek arra, hogy felnőjenek erre a szintre. Ez Péter története, aki a történet végére jóformán felnő arra a szintre, ahol, ahol Mária áll. Tehát azt, azt érzékeljük, hogy a nők a legjobbak, aztán vannak a feketék, és a végül a, történetnek a, a történet cselekménye alapján Legal legalsó erkölcsi nívón állnak a fehér férfiak. Engem, engem az háborított föl ebben, nem, hogy, nem, nem, Jézus, hogy, Jézus meg, hogy felmondja a film, mondom, ilyen menüszerűen, a, vagy ilyen programpontszerűen, hogy, hogy miben erősebbek általában a nők. Jézus ez az a... egyetlen fehér férfi a filmben, akinek nem, akinek a szerepe pozitív. Igen, az egyetlen fehér férfi. Igen, de ugyanakkor ez most tényleg az a film, ahol, ahol meg kell, ahol meg kell tanítani, vagy pont Jézus az a történelmi szereplő, akit meg kell tanítani az írgalomra, Te, meg, meg az ő tanítványai. Tehát tényleg most egy olyan filmet kellett készíteni, amiben arról beszélünk, hogy, hogy ö, ezek egyébként vakok voltak az emberi szenvedésre, de jött valaki, aki felnyitotta a szemüket. Hát pont Jézus volt az, aki nem volt vak az emberi szenvedésre, és felnyitotta az, ember, az emberek szemét az együttérzésre. Szóval hogy, hogy, ö, szerintem nincs szüksége Jézusnak arra, hogy írgalomra tanítsák. Ha már, fehér, ha már a fehér férfiak erőszakos szerepeiről van szó, ö, megint belefutottunk ugyanabba a figurába, ö, ö, Denis Menoséva, abba a francia színészbe, aki ugye a Brigantikban a franciát játsza, aki bújtatja a lányt, és aki a múltkor nézett Láthatás cím filmben a vadászpuskával őrjöngő apát játsza, ő most a testvére József, aki aki ö, Ugyan, ugyanazt, a, ugyanazt, ugyanazt a patriarhát játsza. Igen, és itt a a víz érintése háromféleképpen jelenik meg, ugye nem a Béka Ember filmről beszélek, hanem a víz az erőszaknak a szintere, ahol a ferikét a mountain bike miatt ördögvízéssel látjuk el, ugyanez a víz a hit szimbóluma, amiben alámerültek egy levegőre régen a József felehez képest, mégis megpróbálja belefojtani, és az a hit vesztése és a víz felszínére kerül és a hit visszanyerése, és ugyanebben a vízben keresztelgetünk balra jobbra, ilyen emelemszerűen vagy nem is tudom ilyen franchise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 kálvária utat, amelyben Jézus cipeli a keresztet, és folyamatosan a Jézusnak a keresztútjáról így elterülődik a figyelmünk, már hogy ugye Jézus Krisztus viszi fel a keresztet a hegyre, de lássuk csak, mi történik a női nézőpontból. Mit csinál mindeközben Mária Magdolna? Hát ős, ő éppen sajnálja Jézust. Szomorú, Szomorú. hát nézzük Kicsim csak. Van esve. Hát mutassuk csak, mutassuk csak a könnyeit Mária Magdolnának. Hát, hát elveszíti épp, szeret. Hát, ez, hát ez, ez, ez, ez, azért, ez. Vannak itt még fontos dolgok azon kívül, hogy a Jézus Krisztus keresztre feszítik, ugye? A Fé, keseredve. Nelszé, nem az a bajunk, hogy látjuk a Jézus kálváriája vagy a kereszthalál közben Mária magdolnát. A, a, az állítás érvénytelensége az, ami, ami, ami nyomasztó és, és, és nevetség. Értjük, hogy el van keseredve, az összes el van ilyenkor keseredve, de senki se úgy, mint a női apostol, ugye? Ő az, aki azonnal megbocsájt a judásnak. Mm -hmm. Így kell, így kell, megjelenni, Júdás, aki elárulta, elárulta a, a, a, az urat, és Magdolnán nem látjuk a megbocsájtás aktusát. Csak már a megbocsájtottság állapotát. Tehát nem látjuk rajta azt, hogy először is dühös, majd megérti, hogy ezt most el kell oszlatnia, és erőt vesz magán, és, és, és azt mondja a Júdásnak, hogy, hogy hogy jó, hát akkor térj meg, térj vissza az úrhoz. Új, újabb döbbenetes hülyesség, ugye a keresztelőáll után, vagy a Jézus feltámadása után elviszi az örömhírt, ugye a tanítványoknak Mária Magdon nagy találkozott a feltámadottal, akiket hát nem izgatott a dolog különösebben, illetve hát nem is nagyon hisznek neki, ugye nem csak egy hitetlen Tamás van, mindenki az, de ez minden, mindegy is. Ugye el, Elhangzik az is, hogy, hogy, hogy, hogy Jézus kereszt, tehát, hogy, hogy az áruló ugye nem Júdás volt, hanem Mária. Mária Magdolna egész pontosan. Tehát, hogy, hogy nem tudom, hogy erre emlékeztek-e. A tanítványok, miután véghallgatják, hogy Jézus feltámad, nem, nem ez izgatja őket igazán, hanem az a tény, hogy Jézus meghalt, vagy meghalhatott, és nem az árulót, Judást vádolják ezzel a dologgal, vagy hát az áruló, Tehát nem, nem az áruló az áruló szerintük, állítja ez a film, hanem Mária Magdolna, aki erre a furcsa útra vezette rá Jézust, vagyis ő, Oha, ő hozta, ő hozta Igen, elgyengítette. De ezt mondják, hogy ezt a szót kerestem elgyengítette. Mm. Tehát, hogy, hogy ők még mindig ott tartanak a Jézus halála után is. Patriarchátus, hogy itt, a patriarchátuszták. kellett volna kitörnie, aminek Jézus az élére áll, és elhozza a földi királyságot a mennyei királyság helyet, de hát Mária Magdolna Jézus elgyengítette. Nekem helyett. volt egy olyan érzésem egyébként, hogy egyrészt a, a nem csak a Jézussal cserélhető tőlem helyett a Mária Magdolna. Ugye ez az előző órában felvetett elméletem, hogy egyszerűen transnemű, hanem, hanem keressük az apostolok apostolát, aki mondjuk ugye lehetett Júdás, aki Krisztussal meg egyetértésben adta őt fel, mert különben nem következik be a kereszthalál és nem lett volna a bűntudat, és nem tudod, így nem alakul ki rajta az erkölcs. Na most lehet, hogy az a megbocsátás pillantás, amivel ránéz a Júdásra Mária Magdolna, hogy jól van, rendben van, minden oké, okay, az nem a megbocsátás, hanem a megértés pillanata, hiszen csak ő értette Krisztus tervét, a terv az volt, hogy meg kéne halni, különben nem lesz itt semmi, az, abból következik a megváltás, meg azt hozza el az Isten országát négyezer év alatt majd, és, és ő, ő csak ránéz a Júdásra, és akkor köszi Júdás, azt csináltad, amit megbeszéltünk, segítettél, hogy legyen kereszt halál különben elmarad az egész megváltás. Hát úgy, a, Krisztus úgy, utolsó, köszi, a Krisztus utolsó megkísértése és, és pontosan, a helyére jutás. De én azt gondolom, Most pedig hogy, hogy ezt a filmet tudod úgy nézni, hogy Júdás az áruló, meg tudod úgy nézni, hogy Júdás az apostolok apostola ebben az esetben, és, és passzol akár a, a Scorsese Na, filmnek a Scorsese A film kezeli úgy, mint az apostolok apostolát. Ez a film, általában a fi minden film Pétert kezeli az apostolok apostolaként. A Scorsese film, a Krisztus megkísértése, Júdást kezeli megkísértése Júd Apostolaként. Mm -hmm. Ez a film meg egyértelműen Mária Magdolnát kezelni. A... Mária Magdolnát ha Mária... kezeli. Úgy, de nem mond ellent annak, hogy akár úgy nézd, hogy te Júdás tekinted. a, de hogy is nem, minden ízében ellent mond. Szerint, Judás őző, őző, őző módon árulja el a Jézus Krisztust. Magdolna az egyetlen aki önzetlen módon, az egyetlen, aki a globális szempontból. Megérti Jézus terv. Jézus tervést. Jézus halálának szükségszerűségét. De ha már ilyen mélyre merülünk egyébként az elméletgyártásban, akkor nekem most elszemított valami, ami a film megnézése közben nem jutott eszembe, de, de hát ugye ez a Jézus tervét meg nem ért Jézus ilyen földi helytartóként elképzelő Péter, feladásul fekete bőrű Péter apostol az, aki később ugye elmegy Rómába, ott keresztelést érít, és aztán ő lesz ugye Róma első püspöke. Ő, alakítja meg a, ő alapítja meg ugye a, a, a római Vatikánt. katolikus házat Most már értem, miért alakult úgy a Vatikán történelme. Az egész ugye egy félreértésen alapszik, egy, egy, egy Jézus tanításait megnémértő fekete apostol tanításain, aki nem akarta megérteni Mária Magdolna üzenetének lényegét, az egyetlen, embernek a, egyetlen ember üzenetének a lényegét, akinek megjelent a megváltó. Egy ilyen törékeny testben ennyi csodás érzés... Meg volt az a Jézus is, az is jó volt. De... de, de, de, de, de Te de, melyik ez, vagy a filmből? Hogy amikor így volt az a Hebegő, a hebegő Csávó, akivel néha beszélgetett a Mária Magdolnak. I, igen, az igen, ő szerepét ez, pontosan nem értettem, de... de én hogy... elmondom, hogy mi volt az ő szerepe. Ő egy nagyon jó apropó volt, hogy elmondjunk valamit a nőkről. Hogy mennyire, mennyire érzékenyek. Majdnem azt mondtam, hogy Krisztusiak, de hát... Krisztina, Krisztinás... Krisztá... Krisztásak. Szóval, hogy... Eh, itt, Hára itt a... Kriszta. És akkor ő előadja, hogy hallatom hangom. És így gyártunk ilyen arhaizált mondásokat Mária Magdolna szájába, amiket mintha ezek így elhangzottak, volna sosem hangzottak. Mi az, hogy hallatod a hangod? Tehát te szerint írtál egy evangéliumot, ami apokrif lett? De akkor hol van ez az apokrif evangélium? Mert itt most erre való hivatkozás zajlik, de hát ez nincs. Mit jelent ez a hallatom hangom? Én értem a ti hamis értelmezéseteket, tiszteletben is tartalak titeket, hiszen ti is apostolok vagytok, de azt ne várjátok, hogy én ne mondjam el a magam igaz értelmezését a Jézus Krisztusról, hallatom hangom. De, de, de mi ez? Szeretnék látni ezt az evangéliumot. Boldogok mi? a készítők. Mi az az evangélium, amit Péter meg Pál meghamisított, de Magdolna a helyére rakta? Mert hogy ez nincs, de folyamatos utalás zajlik erre. Hát ténylegesen lemaradtunk valamiről, amit Jézus elmondott, és ez a film meg most helyre rak? Nincsen semmi ilyesmi! Aktuális filmek, premierek Kuzsér Robertel Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzin. Az az érdekességét, hogy megfogalmozdik ez a csomó, hát úgyszerűnek hatuáritás Bizonyítékokat persze nem sorakoztat fel a film, miért is tenni, ha egyszer nincsenek, de hogy filmként sem működik ez a film. Nekem ez a másik baj, mert én már elmondtam az elején, hogy végtelenül unalmas is, hogy a film azzal próbál lenyűgözni, vagy operálni, vagy azzal próbál ilyen drámai, egyúttal biblikus, ilyen historikus hangulatot teremteni, hogy ilyen sárgára szít nap, ajnövényzettel bennőtt mutat. De hogy, hogy én ennyire feszültségmentes, történettel még nem nagyon találkoztam, pedig ha van izgalmas történet, ha van igazán izgalmas drámai ö, ö, történet, akkor az pont Jézus Krisztus története. Ennek egyre úgy haladunk a fejlette felé, hogy, hogy ez megint egy olyan film volt, ahol, ahol a, egy tetszőleges pontban, ö, ha vágunk és egy másik tetszőleges pontban kielőjük a vágópont, vagy az egyik vágópontot, majd a másik vágópontot és kiemeljük a történetből, a film lényege nem sérül. Meghamisítja a film, meghamisítja a mustármag ö, metaforát. Amikor Jézus az egyetlen szem mustármagról beszél ami, ami nő, az a hit. Ez a hit metaforája. És ez a film pedig a Teljesen nyilvánvalóan a feminizmusnak a metaforájává teszi ezt. Mit állít, amikor az egyetlen szem Mustármagra utal Mária Magdolna, hogy egyetlen egy nőtől indult, egyetlen egy nő öntudatra ébredésétől indult ez a folyamat, és ennek a nőnek az öntudatra ébredése nőttön nő, átterjed nőkre és nőkre és amikor a Mustármagról beszél, mutatják a nőket, a nőket, akik ébrednek, mm -hmm. a nőket, akiket Mária Magdolna öntudatra ébresztett. Tehát mit állít ez a film? Jézus Krisztus elhozott az emberiségnek egy új és Mária Magdolna pedig elhozott egy nőknek egy ebből következő újjárkölcsöt, hogy valójában a, a nőknek az ébredése az levezethető, az nem a, az 1900, nem tudom én, 40-es évek meg 50-es évek nőjogi mozgalmaiban született, hanem valójában már, e, már Mária Magdolna képében megszületett, és hogy valójában a feminizmus meg a nők egyenjogúsága az Mária Magdolna találmánya volt. Hát itt Jézus Krisztus eljött, hogy megváltsa a Férfiakat. Yeah. És akkor azt mondta neki Magdolna, hogy hát figyelj, Jézus, azért itt vannak ezek a nők is, hát azért ezek sem állatok, úgy kéne kezelni őket is, mint a férfiakat. És, és akkor így Jézus Krisztus így, így ránézett, így elgondolkodva, és azt mondta, hogy de érdekes női nézőpont. Ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes, jó legyen, legyen Magdolna, meggyőztél. Bele van kódolva a mustár, mert azt mondja, hogy I will be heard, I must be heard, must heard, mustard, mustard, mustár, mustár, hodon, itt már csak az a kérdés, hogy ha Jézus Krisztus azért jött, hogy megváltsa az, az a, a férfiakat, de ha Mária Magdóna meggyőzte arról, hogy az egész emberiséget váltsa meg, akkor vajon? Nem ki itt a ki mester, ki ta mester uh -huh. és ki az apostol? Ki az nem egész emberiség megváltója, és nem, ki csak az emberiség egyik felének a megváltója. Nem lehetséges, hogy valójában a Jézus Krisztus az eljött, mint messiás, de ezt a feladatot nem tudta ellátni egyedül, mert túl nagy volt rá ez a kabát, mert a patriarhátus meg a férfi, mert egyáltalán a hormonjai, a te tesztoszteron hormonok, azok egyszerűen folyamatosan lerugdosták erről az útról, és szüksége volt Magdolnára... A tesztoszteron aki... erősebb, mint a Szentlélek. No, erről van szó. Aki visszat, visszaterelte, mert hogy őben nem volt a kellő mértékű ösztrogéntartalom, visszatudta terelni őt arra az útra, ami az üdvösség útja. Hát ténylegesen olyan nagyon biztos, hogy Mária Magdolna volt az apostol, és Jézus Krisztus volt a, a messiás? Nem lehet, hogy ez fordítva volt? Vagy nem lehet, hogy a kettőjükből kéne gyúrni egyetlen szemét, és hogy valójában az a messiás? Ezeket a kérdéseket mondom. veti fel ez a film? Hát ezért mondom, hogy az oszi ironikusnak szánt megfejtése, valójában a film tényleges megfejtése. A filmben ha kifejezetten két nem tartom jónak azt, hogy a végén visszatérnek a vacsora szín helyére, és tényleg ez a Leila és Hánz Szóló közötti párbeszédnek ez az összecsapott színvonala, amit láthatunk. Bocsánat, az, nagyon apró közvetítés, csak, csak ugye Legalábbis eddig így tudtuk, hogy az utolsó vacsorán nem vett részt Mária Magdolna, most végre, végre került az igazság. Jó, de ez az látjuk, hogy de ott már más, meg de, amúgy teljesen jogos megfigyelés a da Vinci festményen a mellette ülő alak, aki most néz rá. Ö, ö, ezen kívül lehettek mórok a tanítványai, mert miért ne lehettek volna, de inkább akkor azt kérdezem, hogy vajon lehettek-e azok a mórok zsidók is. Tehát, mert ha igen, akkor megvannak a nem mórok, a születek. De nem azok nem é. mórok a mórok, azok már az, a muszlim feketék. Tehát, hogy ezek, a, ezek igazából a, de lehettek volna lehetek, ilyen igen. Zsidók. a zsidók. De, de, de, de én. Persze, elméletileg lehettek volna. Csak én azt látom, hogy ez itt egy politikai mozgalomnak a propagandája. Tehát ők nem a kerültek oda, hanem kifejezetten Harlemből. ez kell látni, hát semmi köze nincsen ahhoz, hogy most ezek lehettek-e feketék. Ők itt egy politikai propagandát saját egyébként már meghaladott polgárjogi mozgalmaikhoz keresnek muníciót. De hát már kiveszél már Martin Luther Kingről. Tudod, mit gondolok, hogy ez egy bátor film lett volna az 1950-es években. Talán. Ma ez a film, ez ez egyszerűen csak csak egy, egy förtelmesen ízléstelen propaganda. Beszéljünk arról, hogy ez a Jézus, ez milyen Jézus a, a szkorzéze Jézusához, vagy a passió Jézusához. Vagy képest, nem? Képest. Szerintem nagyon kimért, és most a jó értelemben mondom, hogy kimért, ahogy, a, ahogy az antréja történik a, a filmben. Tudod, hogy először a hangját hallod, és a lábát látod homályosan a háttérben. Hogy nem, nem sütöttek el egy ilyen nagy Jézus belépést, hogy angyalok énekel, és látod, és hogy jaj, de Hogy és nem a föld? Meg hát 50 éves ez a Jézus ebben a filmben körülbelül. Töljük meg. Igen. Ez egy öreg Jézus. Igen. Nem egy Krisztusi korban lévő Jézus. De legalább nem egy, de nem egy jó képű, mert nem, nem egy állandóon Jézus, mert állandóan azt szokott lenni, hogy a Jézus szükség, szükségszerűen, legyen szép is. Mert nem vág szorosan ide csak erről azt eszembe, hogy a, a spirógyörgy György fogság című regényében. E a, a, a, a regény főhőse Uri äh, Palesztinában jár äh, éppen akkor, amikor egyébként äh, a Palesztina ötödik prokurátora egy Pilátus nevű férfi, és äh, rövid időre börtönbe vetik. És amikor börtönben äh, sínylődik äh, Uri, a film regény a film főhőse, ugye, most hát a regény főhőse, akkor bezárnak egy rövid időre a cellájába egy, egy kövér köpcsös kopasz férfit, aki elmeséli mm -hmm. neki, hogy Azért csukták be, mert hogy a templomban neki ment a kereskedőknek, akik uh, uh, uzsorás módjára váltották a pénzeket. Mert akkor ugye a Római Birodalomban 625 különböző féle pénz volt forgalomban, rengetegen éltek pénzváltásból, és hogy mindenki ugye a saját használó igyekezett pénzt váltani, néha egészen elképesztő arányban. Uh -huh. És hogy ez a férfi, ez a kövér köpcös és, vagy köpcös és kopasz férfi ezeknek a kereskedőknek mennek, neki, és az úrjámi megrökönyödésére másnap ezt a férfit elviszik és keresztre feszítik. És annyira jól el van rejtve egyébként a regényben ez a figura, hogy az ember csak ugye a sokadik, nem tudom, fejezet után döbben rá, hogy ott a Jóságos Isten a film főse egyébként Krisztussal találkozott. Ezt nem tudom miért mondtam el, csak azt mondtam, hogy vannak néha ilyen egészen jól elrejtett Krisztus karakterek is, meg így a, a valóságnak nem megfelelni akaró, vagy az eredeti elképzelésének nem megfelelő Krisztus karakterek. E, és hogy, hogy azt valahogy azt hogy utólag, mégis valahogy ilyen szentebbnek, vagy mélyebbnek vagy, vagy hatásosabbnak éreztem ezt a megoldást, mint ez a... Most, hogyha a... valami ihletett, akkor van joga ahhoz, hogy eltérjen az evangéliumoktól, de ha nem ihletett, akkor nincs joga hozzá. Ennyit erről. Értjük jól, hogy, hogy, hogy az evangélium is lehet egy kiinduló pont, egy... egy egy értelmezéshez, egy, egy evangéliumtól eltérő értelmezéshez, de akkor az haladja meg azt, a, azt az evangéliumi szöveget, vagy legalább lássan benne a, a lehetőségét annak, hogy meghaladja azt. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99 jazz -in. A Mária Magdolna című filmről beszélünk, amiben olyan elképesztő hülyeségek hangzanak el, mint például az idézet az írásból, amely írás megjósolja, hogy el fog jönni a messiás, aki megtöri Róma uralmát. Tehát az ószövetségi profécia az a messiásra úgy hivatkozik, ez szerint a film szerint, mint az eljövetel, amely megtöri Róma uralmát. Hol van szó Rómáról az ószövetségben? Hol említi Rómát az ószövetség? E, hát, olyan elképesztő, tehát, hogy, hogy valójában tudod, hogy mit érzek? Hogy ezeknek a genderharcosoknak, akik ezt a filmet csinálták, ezeknek semmi közük a Bibliához, ezeknek ennek semmi kapcsolatuk nincsen a szentírással. Ezeknek az a kapcsolatuk a szentírással, hogy érzik, hogy ez egy nagyon erősen legitimáló mítosz, uh -huh, uh -huh, amivel uh -huh. ők a saját feminizmusukat nagyon erősen meg tudják támogatni, nagyon alkalmas üzemanyag a genderforradalom számára, ezért aztán kiaknázzák. Valójában én ezt, én erre egy, jó neki hisztérikusabb és kétsébe esett ebgesztusnak érzem. Tehát, én inkább azt látom, hogy, hogy az ideológia művelői, vagy értelmesebb művelői már régeséggel jutottak arra a felismerésre, hogy, hogy az elméletük válásával uh, már nem csak a, a, a, a valódi uh, elnyomatás, a valódi gondok uh, szűnnek meg, hanem a, hanem a, valódi, hanem a, a, a tényleges történetés kulturális alapok is eltörlődnek uh, mellékhatásként. Uh, és ha viszont ez így van, akkor két megoldás kínálkozik. Egyik egy ilyen fundamentalista, őrült uh, uh, megoldás, vagy, a, vagy ilyen szélsőséges szenzűs megoldás, ami, ami azt mondja, hogy tényleg törőjük el akkor az, az emberiség történelmét. És uh, te, tekints ezt a pillanatot a nagy felismerés pillanatának vagy a nullpontnak, és innentől kezdve kezdjük megírni az emberiség történelmét, vagy ez e e számít csak a nulladik évnek. A másik elmélet pedig azt mondja, hogy akkor menjünk szépen végig mindenen, minden nagy története, minden az emberiség nagy drámáin, külön-külön külön egyenként, és mindéket írjuk egy kicsit újra, magyarázzuk egy picit <haz> újra, fedezzük fel az új nézőpontokat, világítsunk rá a szereplők feminizmusára, toleranciájára, és abnak. az a, a összesen, aki jól rámutat a szereplők humanizmusára, és hát ez a Jézus sztorinak az én nem nem tartalma. Nem én, mint ahogy a Churchill történetnek is az, az egyetlen üzenete már, mint a tényleges Churchill történet. Hogy, hogy igen, hogy, hogy van egy ember, no aki, aki a korszellem szembe fordul, van nem örült annak, hogy, hogy egy, egy totalitárius eszme fogja szabályozni a birodalmát. A, a birodalmát, illetve Európát, és hogy, hogy igenis a, a liberális polgári demokrácia az egyetlen, ami, ami élhető, vagy az, vagy az legalább és élhetőbb körülményeket biztosít az egész emberiség számára, és nyilván, amikor az emberiségre gondolt Vincent Churchill, akkor elsősorban a, a, a művelt európai fehér polgárokra gondolt, mert hát ő akkor egy olyan korban élt, ahol művelt ember alatt elsősorban ezt értették. Soha ilyen nemtelenül nem használták még fel a Krisztus mitoszt, ezt már talán említettem, a, amikor a Jézus Krisztus meg, megtanítja az apostolokat, meg úgy általában a, a, az emberiséget, arra az imádságra, amit keresztényként gyakorolnunk kell. Ez ugye a Krisztustól tanult imádság, a mi atyánk, imádság. Ebből én megfigyeltem, hogy kimarad két, hát nagyon alapvető félmondat. Az egyik az, ami kimarad, az a legyen meg a te akaratod, amit kihagytak belőle. A másik az a szabadíts meg a gonosztól ebben is azt érzem, hogy a Krisztustól tanult imádságot, azt így a korszellemhez fésülik. A korszellemhez igazítják. A, ugye a legyen meg a te akaratod, az, az, az, kivonul a, az kivonul a világból. Nem itt és most kell, nem ezen a világon kell megharcolni a gender forradalmat, hanem az majd az Úristen elrendezi. na Erre itt nekünk semmi szükségünk. A másik, a szabadíts meg a gonosztól. Ugye? A gonosz az ugye itt van a világban, és tudjuk jól, hogy ezek az erőszakos férfi energiák azok. Itt a, ez, a, a, a gonosz az nem transcendens, soha többé nem az. A gonosz az itt és most és hormonális, így gyakorolja az elnyomását, és a testosteron az. A férfi energia az, a fallosz az. Lehet, hogy az eredeti verzióban ezért nem is volt benne, és a nőknek kellett hozzáírni. Hogy szabad is meg a férfi hormon, ez valóban egy ilyen, egy ilyen problematikus szakasz egyébként a ami atyának, már Ferenc pápa is egyébként egyszer szóba hozta, a, a, a hogy, szabad hogy is meg A gonosztól? nem a nevégy minket a kísértésbe. mert hogy, De az, hogy nincs, az benne van, az, az benne van, van, az benne van mert mert szabad is meg a szabad nem nem nem e, e, a, a, a minket a kísértésbe, az benne van, az benne van, az az van, az ja. benne van Hanem a szabad is meg a filmben, film van, a filmben az igen, az igen, a filmben a nem legyen meg a te akaratod, az marad kibelőle, tehát a jöjjön el a az okay, de a legyen meg a te akaratodnak, ugye ezt már nem adjuk át az Istennek. Hát ugye, hiszen ez ugye a film az, nem az Isten az akarás... akaratának a véghezvívéséhez készült, hanem a, fe, a túltolt feminizmus akaratának a véghezvívéséhez. Tudom, hogy én a Robit mindig ö, ö, ostorozom azzal, hogy már megint genderezik, de azt gondolom, hogy ö, arányosan megbeszéltük úgy a filmet, hogy 15% genderezés volt, és 85%-ban a filmről beszélgettünk. Egyet tudok ezzel érteni, hogy, hogy most már idáig lementünk. Nem, megint én... bocsánat, mert hogy mert hogy egy dologról, dologról nem beszélünk, pedig egy filmről beszélünk, és én ilyen kezdtem szóba hozni, hogy, hogy egyébként ez, egy, ez ez filmként sem jó. Tehát, hogy, hogy amellett, hogy hamis, hazug, és hogy, hogy egy, egy, egy, egy ilyen modern ideológiának akarja alávetni ezt, ezt az arhaikus történetet, attól függetlenül is, egyébként ez egy gyenge film. Attól még, hogy a film hamis, lehetne egy jóritmusú, feszes, izgalmas film, amiben a feszültséget, a feszültségforrás elsősorban az Most lenne, hogy... Most tudod, mit állítasz? A, igen? Azt állítod, hogy ha nincsen semmi viszonyod a Jézus sztorihoz, akkor is lehet egy jó filmet csinálni, ami izgalmas Igen. meg. Nem gondolom, hogy így lenne. Szerintem az üldözéses jelenetek jók, a robbantás részek jók, és, és a amikor... Jeruzsálem nevű pláza és kereskedelmi és központ amikor, tök jól elkészült. Amikor, amikor Péter átváltozik e, e, e, transformer az pedig különösen izgalmas Abszolút vagy. Itt nem, nem vagy... a gyalázat az, hogy mindenki önző módon keres, követi a Jézus Krisztust, mindenki eszköznek tekinti a Jézus Krisztust. Egyedül az, aki Célt lát a Jézus Krisztusban. Egyedül Magdolna az, aki olyan módon fogadja el Jézus Krisztust, és ugye ami a hamisítás, hogy Jézus Krisztus egészen hogy áll hozzá Magdolnához. Más minősége van a Jézus Krisztus viszonyának a Magdolnához. Magdolna megkérdezi, hogy milyen érzés egyes, egy, egynek lenni vele. Ugye az Istennel. És erre a Jézus Krisztus így odafordul hozzá, és azt mondja, hogy még soha senki nem kérdezte senki nem érzés. Még még senki meg. Senki nem értett még egyet. Senki nem kérdezte meg, milyen érzés. Ez az a kérdés, amit még. Senki nem tett fel, hogy milyen, milyen érzés. És nem hagyjuk a választ. Hát, hogyha ez egy ilyen nagyon fontos kérdés, talán a rendező szakíthatna némi időt a válaszra. Ezért, hát ez ilyen vagy olyan én érzés. Mondom, de nem semmit, mert nincsen. De én én válasz. Ezért mondom, hogy filmként mert sem állja meg. A Jézus helyét. ilyenkor nem azt akarja mondani, hogy na ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon fontos, hogy senki nem kérdezte meg. Hát ez ilyen és ilyen érzés, és akkor mondjál, hogy milyen érzés, de senkit nem érdekel, hogy milyen érzés, a rendendező csak hogy milyen érzés. Az egész milyen érzés kérdés csak arra való, hogy Jézus hogy Krisztus megállapítsa. Nem, hogy megállapítsa, hogy milyen érdekes női nézőpont, hát te külön vagy, mint az összes apostolom. Mondok egy érdekességet: a 24. Jankovics Márton cikkében olvastam, hogy eredetileg épp a lavinát elindító Harvey Weinstein cége terjesztette volna ezt a filmet több országban, Fújja. ami némileg Na. beárnyékolhatta volna a milyen feminista némileg üzenetet. Volna. Figyeld ezt a megfogalmazást, tehát hogy, hogy beárnyékolja a feminista üzenetet, nem azt mondjuk, hogy ő mentette volna a Weinsteint, hanem beárnyékolja a feminista üzenetet. Mi a hatása? Nem De azt tisztítja, hanem ezt mocskolja. Nem, Ez Mindjárt rosszabb lenne a film, ha a Weinstein lenne a producer, ugye? De így viszont nagyon jó film, hogy weinstein a stabilista, ugye? Na de ez a posztmodern, amikor a filmet már nem a film alapján ítéljük meg, hanem hogy lássuk csak, hogy a Weinstein volt a producer. Nagyon jó, nem árnyékolja be Jézust. És a feminizmus? Milyen jól jött volna ez a Weinsteinnek, de nem ez az állítás, hanem milyen rosszul jött volna ez a feministáknak. Ja, Ebből látszik, hogy az egész kultúra már tulajdonképpen a, az eszköze a genderforradalomnak. És ha Weinstein lenne a producer, rossz eszköze lenne a, a, a genderforradalomnak, így, hogy nem a Weinstein a producer, Így nagyon jól tudjuk használni Jézus Krisztust a saját céljainkra. Nem az a, nem az a kérdés merül fel, hogy hogy, hogy, hogy, hogy fogalmazunk. Az, az a kérdés, hogy a Weinstein kárára, vagy a feminizmus előnyére fogalmazunk, nem az a, nem az a kérdés, hogy és milyen fényben tünteti fel ez a Jézus Krisztus mítosz. E. Az, az éppen ellenkező, érdekel, éppen ellenkezőleg van az összes apostol, önző követi a Jézus Krisztust, mert mindegyik a világot akarja megváltani. A Magdolna az egyetlen, már mindegyik a világot akarja megváltva látni uh -huh. Jézus Krisztus által. A Mária uh -huh. Magdolna az egyetlen, aki önző módon követi a Jézus Krisztus, de ezért mert Magdol de ez a Mária Magdolna semmi más nem akar Jézus Krisztusból, mint a feminizmus mellett, és a femini és a genderforradalom mellett egy újabb érvet. Egy újabb, uh -huh. egy újabb igazolás ennek a genderforradalomnak. De ezért kötöm továbbra is az és a karóhoz, uh, uh, és ne csináljunk, Krisztusból bohócot, haha. Uh, szóval, hogy, hogy, uh, hogy ez egy rossz. nem csak azért rossz film, mert hamis, mert benne megfogalmazott állítások hamisak, hanem azért is hamis, mert egy erőtlen, gyenge, ügyetlen film, ami uh, óriásit Markol, állítani akar valami nagyon újszerűt, nagyon szokatlant ö, ö, és, a, és valami igazán mítosz, állítólag mítoszrombolót a korábban megfogalmazottakkal szemben, ehhez képest nem ö, ö, csapja le a saját maga által feldobott labdákat. De, Tehát de, azt mondja, de. hogy Krisztus és Jézus viszonya nem olyan volt, mint ami ennek hiszük, de akkor milyen? Ugye erre a legjobb és példa, Mária mért, Krisztus és Mária magdolna viszonya nem olyan volt, ami ennek eddig hittük, de akkor milyen? Erre volt nagyon jó példa, amit az imént mondtál, ez a kérdés, hogy milyen érzés Isten fiának lenni, vagy milyen érzés egyíván Istennel, amire ugye. Azt válaszolja Jézus, hogy na hát még senki nem kérdezte tőlem, hogy milyen, majd nem hangzik el a válasz. A, a, látjuk, hogy ez a nő követi, de sosem derül ki, hogy pontosan miért, mit látott meg benne Jézus, és mi az, aminek, ami, ami minőségben más jelent az ő esetében, vagy az ő tanítványá válásának esetében, szemben az összes többi tanítványával. Tehát igazából azért mondom, hogy ennek a, a film helyett bőven elég lett volna egy újságcikk, ami arról szól, hogy Gergely Pápa hamisan állította Mária magdolnáról, hogy prostituált lett volna, beszennyezve. Ezzel az ő emlékét, amennyiben ezzel beszenyezte az ő emlékét, és amennyiben nem volt igaza, mert ugye Gergely pápa arra alapozta a felismerését, hogy a, a, az Evangélium szerint, vagy, a, vagy a, az újszövetség szerint Mária Magdolnából ki kellett üzni hét darab démont, és ugye ezt a hét főbünnel azonosították, és a hét főbűn egyike a bujasság, következésképp akkor, persze ez is egy ilyen okoskodás nyilván Mária Magdonna prostituált lehetett. De ez mindegy is. De könyörgöm, a, a másik főbüből miért nem vezetünk le igen, egy -e Igen, de ezért mondom, Például falánkság, akkor szakács. Falánkság, akkor ő vendég a izéja, vendég. vendég, de az nem foglalkozás, ezért nem lehet. Mária Magdolna egy kövér fösvé, egy lusta, buja prosti volt. Uh -huh. Szóval, hogy de a viccet véletében... Uh, a hiúságból az igen. következik, hogy modell. Igen, de, hogy, hogy, de ha ez, ez nem is volt így, persze miért nem mindegy, hogy milyen volt nekem tulajdonképpen teljesen mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy ha már megfogalmazunk egy ilyen erős állítást, akkor az tényekkel, vagy, vagy nem is tényekkel, épp hogy nem tényekkel, uh, Ikle, Nagyon, ihle, ihletett tartalommal, ihletet tartalommal és filmes eszközökkel kell alátámasztani. És valójában az a legsz, legszomorúbb, hogy ez a film végtelenül üres. Bátortalan, üres, paszteles, gyenge és ilyen és fere... patetikus. És förtelmesen patetikus. Hány pontot érez így? Hát az IMDb-n ez pont egyes ez a film. Úgyhogy az azért az IMDb sincs, népes, sincs teljesen elragadtatva tőle. Minden esetre ez azért az IMDb szerint már egy jó film. Én azt gondolom, hogy ez minden idők leggyalázatosabb Jézus Krisztus filmje. Szerintem ez a film, ez nem jön ki a kettő és félből. Igen. <gül> Igen. Most valami nagyon idevágó bibliai számot kerestem, de csak a 777 meg a 666 jutott eszembe. De hogyha 7 777-ből kivonod a 666-at, akkor az 1-1-1, annak az összege 3, akkor legyen 3 a tízeskánán. Ez, ezt hívjuk tudománynak a számmisztikát. Végre sikerült egy kis ezót keverni a műsor De végében. Nem ezó. De Egyébként a számmisztika az nem ezó. Bocs. Csak minden... a hogy mondja, tudom, minden lep, nem, nem, nem és, egyáltalán. És, és nem. az egyáltalán ufológia nem. is a valósággal baromság? foglalkozik, nem, jó? Nem, barom, nem baromság. Nem a, a, a számisztika az nem baromság. A számmisztika az a, az a misztikának, a, a számoknak is valaha volt jelentésük. Na szerintet hányos a film? Öt és az alatt, és tekerjétek végig, vagy meg se nézzétek. Én, én, én nem sokat tudok amúgy kezdeni a témával, de engem lenyűgözött a Krisztus utolsó megkísértése, és nagyon kevés vallási témájú film amúgy úgy szintén, mint például akár a némaság. Nos, ez nem tartozik közéjük. Az az, az igazság, hogy ez a, ez a film, ez, ez, ez, ez, ez, ez kifosztotta ezt a mítoszt. Már pedig ennél nagyobb mítoszt, ennél gyalázatosabban nem lehet felhasználni. Tényleg. Ez az igazság. Nem ez az Isten igéje. Menjetek békével. Ez volt a jó, a rossz és a nézhetetlen már a Nári Gáborral, Horváth Oskárral is, Kuzsér Robertral. Hello, hello. Köszönjük a figyelmeteket. Szomorúan búcsúzunk. Sziasztok. Sziasztok. A kézműves street food hétlövetőben szezonális helyi alapanyagokból főzünk hétről hétre.